Ezt kívánok, szépen. Ez itt a Magyar Óra adása, a mikrofonnál Devecseri Tamás. A Nyubransziki Radgersz Egyetem stúdiójából jelentkezünk. A műsorainkat helyi idő szerint minden vasárnap sugározzuk, este 5 és 6 óra között a 88,7-es rövid hullámon. Az interneten a legkönnyebben úgy tudnak megtalálni, a keresőbe beírják, hogy Radgers Rádió majd követik az élő adás jelét. Ha kapcsolatba szeretnének velünk lépni, van egy e-mail címünk, Magyar Óra kukac, illetve a facebookon a Radgesz Magyar Rádió oldalán érhetnek el bennünket. Várjuk észrevételeiket a műsorral kapcsolatban mindig. Ma november 27-e van a Virgilek névnapja, és nem utolsó sorban advent első vasárnapja. A programismertetés után rövid híreket hallhatnak majd. Egy az adást megelőző hirdetéssel ellentétben utána nem élő, hanem rögzített beszélgetés következik dr. Horváth Jánossal, parlamenti képviselővel az országház korán körelnekével. Ma is, mint mindig, ismertetni fogom a környéken esedékes magyar jellegű programokat, és ha időnk engedi, les sport, és természetesen sok zene. A mai adást a Folke Error Együttes indította, most pedig következik a Piramis Együttes ajándék című dala. Jó szórakozást kívánok mindenkinek a mai programhoz! elhagyatoink most pedig uh, hallgassák meg a mai hírcsoport, amit összeállítottam önöknek. Az első hír egy katonai jellegű hír. Két magyar katona és könnyebben megsérült a Koszovói Rudan település közelében csütörtökre birradóra, amikor egy portugál századdal együttműködve útorlasz út bontási munkálatokat biztosítottak. őket. A Prizreni német katonai kórházba szállították, majd kivizgálások után szolgálatra képesen visszatértek szolgálati helyükre. Közölte délután a honvédelmi tárca. Húsz év és néhány nap telt el Kónya Imre és Pető Iván legendás televíziós vitája óta, amelyben a két akkori frakcióvezető az igazságtétel kérdéseiről vitázott. Kónya Imre szerint meg lehetett volna csinálni az igazságtételt a rendszerváltást követő években, ha az ellenzéki kerekasztal pártjai képesek az összefogásra. Ám az SZDSZ inkább az Antal kormány megbuktatására játszott. Pető Iván szerint viszont akkoriban fontosabb volt a demokratikus jogállam kiépítése, mint a kommunista rendszer bűneinek igazságszolgáltatási eszközökkel történő üldözése, ami az indulatok elszabadulásával is fenyegetett. Másik hír. Egyértelmű sikerként értékelte a kormány első másfél évének gazdasági teljesítményét Matócs György, nemzetgazdasági miniszter a heti válaszban megjelent írásában. A miniszter szerint nincs más példa arra a 2008-as válságban és utána, hogy egy ország ilyen gyors pénzügyi javulást ért volna el, ráadásul megszorítások nélkül. Ugyanakkor pénteken Magyarország hitelét leminősítette a módi Nemzetközi Hitelvizsgáló Intézet, miszerint a magyar állampapírok az úgynevezett Bóvli kategóriába kerültek. Ez a szakemberek szerint azt jelenti, hogy Magyarország egy, Egyre nehezebben tud majd hitelekhez jutni a jövőben. És természetesen a forint, mint valuta is lehetőre került a leminősítés hatására. Egy évvel ezelőtt a Devecser melleti tínföldgyár tárolójának a gátja átszakadt. Mérgező vörösiszapot árasztva a területre, melynek következtében többen meghaltak, és százak megsérültek. Több falu gyakorlatilag elpusztult. Erre reagálva a magyar kormány kérésével összhangban, az amerikai-magyar koalíció létrehozta a vörösi szab katasztrófa segélyalapot. Az amerikai-magyar koalíció igazgató tanácsának végrehajtó bizottsága öt támogatás hagyott jóvá az északnyugat magyarországi Devecser térség újraépítési erőfeszítéseinek megsegítésére, jelentette az amerikai-magyar koalíció internetes oldalán. Kényszerhelyzetben van a főváros, Tarlós István szerint, a főpolgármester úgy véli, ha Budapest nem tud új forrásokat teremteni, akkor januárra csődbe megy a BKV. A kormány a héten 5 milliárd forintos támogatást adott a közlekedési vállalatnak. És utolsó hírünk: György Ádám zongora művész adott nagysikerű koncertet két hete a New Yorki Karnagi halban. zenei génius több amerikai hírügynökség is figyelemmel kísérte. Engedjék meg, hogy a művészről készült promóciós felvétellel zárjam a mai hírcsokrot. A 22-year-old Hungarian pianist is new to the world stage, but critics say he's a rising star in classical music. He calls himself the unknown pianist, but his work's becoming quite familiar around the world. Hungary's MTV introduces us to this man, who has put up a new star on His name is Adam György. 22-year-old pianist Adam György has become the acknowledged North European world's best, and experts say he's a great talent for the future. With 40, Adam is already a piano player. He a to born talent. He started I think, I think uh, is be be the working on his success. Music is international. When Adam Georgie was a young boy, he drew everything upside down. His worried parents took him to a doctor, who was unable to diagnose the problem. His father, determined to understand why his son was different, watched Adam carefully. One day he sat opposite Adam and asked him to draw a house. As the house began to take shape, Adam's father suddenly realized that his son was drawing the house upside down so that his father could see it right side up. Adam was drawing everything in a way that best displayed his artwork to the viewer. This ability to see things from a different perspective was proof of Adam's natural inclination to perform and revealed a thoughtful regard for how best to communicate with his audience. Today, Adam communicates through his music in the same way as he drew as a child, with the understanding that the audience, the listener, plays an integral role in bringing the music to life. In 2004, CNN World Report covered Adam's first American tour, calling him a rising star. That year, Adam won all three prizes, the first prize, the grand prize, and the special prize in the International Chopin Piano Competition in Budapest. In 2005, Adam was invited to join the Steinway artist community, a signal honor that places him in the company of the greatest pianists of all time, including Vladimir Horowitz, Arthur Rubinstein, and Christian Zimmerman. regularly appears at prestigious concert halls in the United States, Europe, and Asia, delighting audiences with his virtuosity, his charm, and his improvisations on well-known melodies, all of which invite comparisons to the incomparable Franz Liszt. His recordings are available in 400 online stores, giving fans around the world the opportunity to hear his music. His newest album, Plays the Piano, features both studio and concert recordings of pieces from Bach to Liszt as well as original compositions. Kedves hallgatóink, csütörtökön érkezett Amerikába dr. Horváth János, emeritus, magyar közgazdász, politikus, országgyűlési képviselő, aki 2003 óta folyamatosan a legidősebb képviselő és ebből adódóan a Magyar Országgyűlés korelnöke. A korelnök úr örömmel fogadta a felkérést a beszélgetésünkre, annál is inkább, mert számára rendkívül fontos az amerikai magyarság. A felvételről elhangzó interjú előtt engedjék meg, hogy röviden bemutassam dr. Horváth Jánost. Az 1956-os forradalom kitörésekor az Országos Gazdasági Újjáépítési Tanács ügyvezető elnöke lett. Emellett újra a Független Kisgazdapár 13. kerületi szervezetének elnökévé is választották. A forradalom leverése után emigrálni kényszerült. Előbb Strasbourgban, a Magyar Forradalmi Tanács egyik szervezője majd New Yorkban a Kossuth Alapítvány egyik létrehozója lett. A Kolumbia Egyetemen végzett tanulmányainak befejezése után az egyetem oktatója majd 1968-tól a Butler Egyetem professzora lett. Kutatási területe az infláció, a munkanélküliség, az agrársféra és a növekedés témakörét ölelték fel. A rendszerváltás után többször hazalátogatott. 1997-ben költözött végleg Magyarországra. 1998-ban Orbán Viktor kérésére elvállalta a Fidesz Gazdaságpolitikai Bizottságának a vezetését. És amint már említettem, újból említem, 2003 óta folyamatosan, ő a legidősebb képviselő, és ebből adódóan az Országgyűlés köránöke. Kérem fogadják szeretettel a beszélgetésünket. Milyen alkalomból érkezett most Amerikában? Most néhány napra jöttem a Magyarországgyűlés interparlamentáris nak vagyok az elnöke, és ebben a szerepemben magyar parlamenti delegációt hoztam ide az Egyesült Nemzetekhez, ahol egy kétnapos konferencián veszünk részt. Ez egy évenként visszatérő valami, tehát az interparlamentáris unió, ez a világ parlamentjeinek a szövetsége, annak a testülete együtt az Egyesült Nemzetekkel tartunk egy kétnapos konferenciát, Gábo. Hogy hát kérdezzem már meg, csak hogy a hallgatók is tudják, hogy pontosan uh, mikor volt az első éve, mint, mint megválasztott képviselő? Én a Magyarországgyűlés tagja lettem 1945 November 4-én Magyarországon, akkor a háború után választások lehettek, voltak, és én akkor abban részt vettem, éppen 24 éves lettem, amikor megválasztottak. Tehát az volt az első hivatalos, jelentős belépésem a Magyarország gyűlésbe. Akkor néhány évig törvényhozóként. Az ország újjáépítésében részt vettem, de aztán jött pár év múlva a kommunista kormányzás. Mint ahogy jól tudjuk, a szovjet hadsereg letartóztatott bennünket, a megválasztott magyar eh, parlament kormány vezetőit. Jól emlékszünk, Amerikában nevekre Nagy Ferenc volt miniszterelnök, Varga Béla a Magyar Bizottság elnöke, a Monsignor Varga, aztán kovácsimre, és jó sokat mások. Nos, én annak, hogy része voltam, és aztán a, a szovjet e, kommunista pucs után börtönbe kerültem, aztán jött a forradalom, aztán sok minden más. Nos, szóval a kérdése válaszolva, akkor úgy kerültem először a Magyarország gyűlésbe. És van olyan dolog, vagy biztos, hogy van, de mire emlékszik vissza? Mi az a, legkedvesebb vagy legismertebb eredménye, amire amiről szívesen visszaemlékszik, mint képviselő. Ezt így elég nehéz megválaszolni, mert sok nevedet és esemény és, és emlékezésre érdemes esemény. Talán mégis a legelsőt mondanám. 1945. november 4-e után, a választások után, képviselőként beléptem az országházába. Fiatalon, azzal a lendülettel, azokkal az emlékekkel, ugye mögöttünk volt az a gyalázatos második világháború, amiben az ország úgy járt, ahogy járt, megaláztak, meggyaláztak bennünket, a hitleri megszállás utána, a szovjet megszállás. Mégis lehetőség nyílt, akkor a nagyhatalmak garantálták, hogy Magyarországon emberi jogok és demokratikus választás legyen, és néhány évig ez lehetett is. Nos, abba való részvételem, és utána az országgyűlés tagja lenni, hát azok voltak azok a napok, és persze a rákövetkezendő néhány esztendő, amikor az ország újjáépítésében vehettem részt, tettük azt a lerombót országot. Hát Budapest összes hidait főrobbantották a németek. A szovjet hadsereg milyen ö, károkat okozott. A, és a két nagyhatalomot háborúskodtak. Hitler és Stálin elhatározták, most így mondom teátrikusan, Hitler és Stálin Magyarországon nagy háborút csináltak, és az országot lerombóták, emberek századereit megölték. Nos, azután a az választások, kormányzás, újjáépítés, említettem a hidak újjáépítése, meg hát a társadalmi reformok, a földreform, aminek révén aztán az ország megtermelte a kenyerét, és annyi összkínálat élelmiszerekből hogy a népesség dolgozhatott, a hiperinflációból stabilizáció lett, igen, mert Magyarország akkor elszenvedte azt az inflációt, amit a világ soha nem látott, azelőtt se, meg azóta se, amikor szokták dramatizálni, hogy egy talicska pénz kellett ahhoz, hogy egy talicska burgonyát lehessen érte cserébe kapni. Nos, azután olyan körülmények között, az inflációt megnyergeltük, megfékeztük, jobb, ha úgy mondom, hogy megnyergeltük, amiből stabil pénz lehetett, akkor vezettük be a forintot 1946. augusztus 1-én. Nyitogatom a feleget, síró alatta eleget. El, azért a szívem hasad el Az anyád ragyogós csillag iffiúság gyöngy koszoró Ki elveszti, de szomorú la la, la De bolond volnék, ha búsulnék Ha búnak helyet adnék Pedig Kedves hallgatóink önök a Radgers. Egyetemi Rádió magyar nyelvű műsorát hallgatják, a mikrofonnál Devecseri Tamás, és azok számára, akik most kapcsolódnának be a műsorba, most következik annak a beszélgetésnek a második része, amit én készítettem, mármint az interjút, a beszélgetést, a magyar parlament korelnökével, dr. Horváth Jánossal, aki most itt tartózkodik, Észak-Amerikában, egy parlamenti csoportot vezet, és jövő héten tárgyalnak az Egyesült Nemzetek, Nemzetek Uniójában. Kérem, fogadják szerezettel a beszélgetés második részét. És biztosan értesült arról, hogy tegnap Magyarország hitelképességét leértékelték. Mint mindig, most sem sikerült ezt megúszni egy kis technikai hibba nélkül, szóval kérem, csak legyenek türelmesek. Hogyan értékeli ön a jelenlegi kormány gazdasági politikáját? Azzal először, hogy ez a leminősítés és bóbli kategória, hát jó, hogy ezeknek nem tulajdonítunk túl nagy jelentőséget. A hírverők és a véleményformálók azt hiszik, hogy ezek a fontos dolgok. Hát nem mellékes, mert az ő hírverésük, vagy, vagy, vagy hogy is mondjam, néha áskálódás számba menő, véleményük teher a magyar nép számára, mert nemzetközi kölcsöneinket magasabb kamattal szolgáltatjuk. Ugyanakkor az, hogy amit ők mondanak Magyarországról, az néha úgy van, néha nem úgy van. Tehát amikor ők leminősítenek, vagy fölminősítenek, akkor lehet, hogy egy másik szobába, egy másik csoport másképpen csinálhatja, vagy én magam én vagyok a közgazságtan professzora, PhD Columbia University, és életemben ezt a mesterséget műveltem. Szóval én nyugodtan mondok, kompetensen és, és, és bizalom, önbizalommal, vagy szakmai bizalommal, hogy ezek az értékelő, leértékelő, micsodák, ezek inkább hiranyag, mint valóság. A valóság ami számít, az, hogy Magyarországon mi terem, mi Produkálunk. Mit termelünk a földön, a gyárokba, a, a kisipar meg a nagyipar, és mennyire vagyunk készen arra, hogy ezt tovább vigyük, és mennyire vagyunk versenyképesek a világon, meg otthon, az számít. És akkor nem arra figyelünk, hogy mi történik a pénzzel. Hát a pénznél van valami fontosabb, a termék, azt, amit... Kézzelfoghatóan megtermelünk, vagy a szolgáltatás, hogy az aztán pénzbe mérődik, az csak annyi. Pénzbe mérődik, és pénzbe cserélődik. Tehát összetéveszteni szokás, és éppen ezek a mérsékelők, vagy híradók, vagy véleményformálók hajlamosak arra, hogy összetévesztik. Olyankor is pénzről beszélnek, amikor Termékről és munkáról kéne beszélni. Szóval Magyarország jövője itt van. Ezt kezdjük észrevenni. Egyre, egyre inkább halljuk a parlamentben. Én magam is mondom, és képen is mondom. Ott tartunk, hogy, hogy a kormánykodó emberek. Nos, hát Orbán Viktor miniszterelnök szájából egyre többször elhangzik az, hogy ami számít, a munka, a termelés. Többet ér, az, többet jelent, mint az, hogy a, a, a bankárok meg a véleményformálók mit mondanak. Mert ha van munka, van termelés, akkor a több termék az ö, több jövedelemmel jár, ugye mert a megtermelésére munkabérként jövedelem jár, akkor az emberek többet vásárolhatnak, akkor az adó alap több, több lesz a kincstári bevétel anélkül, hogy Adót emelni kéne. Tehát nem arról van, nem arról kéne beszélni, hogy, hogy emeljük vagy nem emeljük az Adót, hanem arról, hogy termeljünk, az, hogy ne legyen megmunkálatlan Föld, meg ne legyenek munkanélkül emberek. Mert ahol régen emberek dolgoztak, termeltek, találtok valamit ennivalót, nagyon gyakran most nem. De visszahozni a társadalmat oda, hogy Találjunk elfoglaltságot, munkát termeljünk, akkor munka is lesz, termék is lesz, az, az infláció is kevesebb lesz, az adóalap is több lesz, szóval van boldogulás, van kivezető út, ha végig gondoljuk, tudjuk, és nem hírverőknek, vagy igen gyakran rossz szándékú hírverőknek a szavaira adunk. Ez, amit mondok, ez áll a minősítőknek a minősítésére is. Nyári napnak alkonyulatánál, Megállék a kanyargó tiszánál, Ott, volt a kis túr siet Mint a gyermek anyja kebe. I'll Kedves hallgatóink, most pedig kérem hallgassák meg a Magyar Parlament korálnökével készült interjum utolsó részletét. Ez a, ez a részlet körülbelül 5 perces lesz, úgyhogy azoknak, akik esetleg valahova mennének, szeretném közölni azt is, hogy az interneten, a facebookos oldalunkon ha a technika ördöge nem szól közbe, akkor ezt az egész interjút újra lehet majd hallgatni. Most pedig akkor térünk vissza az interjúra, kérem, fogadják szeretettel dr. Horvátiás Jánossal készült interjúm harmadik részét. Most, 20 évvel ezelőtt vitáztak a kommunizmus áldozatainak és bűnöseinek igazságszolgáltatásairól, és erről ma is 20 év után egyetöbben többen beszélnek. Korán, akkor mit gondol a kommunizmus bűneinek, bűnöseinek megbüntetéséről? A magyar, magyar nép kívánja, és egyre inkább kimondja, hogy itt bizony vannak elszámolatlan dolgok. Az, hogy a kommunista évtizedek diktatúrája, kegyetlensége, a zsarnoksága, amit Éj és Gyula versébe a zsarnokságról megírt. Meg hát tudjuk ezrek és tízezrek szenvedése és, és halála. Az a kommunista kormánykodás, annak a kegyetlensége és ügyetlensége, az a hosszú ideig úgy befagyasztotta a magyar társadalmat. Majdnem, hogy nem is illet róla beszélni. A rendszerváltozás után 20 évvel ezelőtt még akkor is olyan, olyan kesztyűskézzel kézzel beszélgettek róla akkori rendszerváltók. Má ez alatt jelképesen azt mondom, hogy nem igen mondták, hogy mi minden van azoknak a kommunistáknak a, a kormánykodása mögött, vagy mit jelentett az. Nos, úgy látszik, elérkezett oda a társadalom, hogy... 20 esztendő múltával azt mondja, hogy egyszer ennek végére kell járni. Különösen azért, mert azok a korábbi kommunisták ma se, hogy is mondjam, tűntek el a magyar közéletből, jelen vannak a politikában néha így vagy amúgy álcázva, vagy, vagy más sapkát vagy lobogót lobogtatva, és aztán igen meggazdagodtak, Magyarország gazdag emberei, nagy hányadba a régi kommunista főemberek, mert valahogyan átalakították magukat, eh, ahogy szokták ma mondani, a, a vörös bárók, akik tulajdonosai a, a gyároknak, bankoknak, meg a nagy Tehát ez egyre inkább bántja a magyar népet. És úgy, úgy kényszeríti a politikát, a politikusokat, hogy tessék ezzel valamit csinálni. Ha, ha nem is olyanképpen, hogy, hogy valamiféle bosszú-bosszú jellegű büntetések, de számonkérés, kimondani, hogy bizony az zsarnokság volt, és bizony azért ma már ne legyen ugyanazoknak az embereknek előnyhelyzete hanem legalább szerényen húzódjanak hátra. És ha nem teszik, akkor talán törvényes eljárásokkal figyelmeztetni őket. Nos, ez az, amiről ma szó van Magyarországon. Hát én persze, hogy az igazság és a tisztesség híve vagyok, és azt mondom, hogy igen, az a zsarnokság, amin Magyarország, amire alá voltunk vetve. Én magam is négy évig voltam kommunista börtönben, meg hát, most nem magamról van szó, hanem egy nemzetről van szó. Hát, e, tudom, hogy ez napirenden van, ha valakik ezt tovább is a szőnyeg alá akarnák söpörni, ez nem megy. Az, hogy ez emberségesen menjen, ugyanakkor az igazság ne e, árnyékolódjék be. Eznek az ideje itt van, hogy hogy csináljuk, hát legyen méltányos, igazságos, ugyanakkor a, a, a civilizált kultúr jelleggel, tudva, hogy bibliaolvasó emberek vagyunk, tudva azt is, minden számból véve, de legyen. És úgy érzem, hogy ez lesz nem azért, mert valakit különösen haragszik most jobban, mint máskor, vagy jobban, súlyosabban fáj, vagy kevésbé. Tehát az Isten malmai, ha lassan is őrölnek, de őrölnek, de és ha erre valamiféle ilyen leltárkészítésre, tehát lelki, történelmi, patrióta, leltárkészítésre nem kerülne sor. Most akkor lehet, hogy elhúzódna Évtérdekig, évszázadig, az pedig nem egészséges. A dolgokkal előbb-utóbb szembenézni. Nem következnek ebből meglátásom szerint. Nagy fölfordulások, de az a rossz érzése a magyar nemzetnek ami jelenleg, mint, mint majdnem búvó patag ö, létezik, azon túl jutunk. és ennek ideje van. Korelnök úr, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és kívánok Önnek és kedves családjának áldott ünnepeket és jó egészséget. Köszönöm a beszélgetést. Szolgák árasztják Soha egy Tortyot Ne bíg. És ne kíván, Hogy szomjam Bízzam rád Tiért Minden gyűröd áll Egész föld anyosójád, égek úgy, hogy meg ágy, de kívánd, hogy vágyam, rád, Igaz, hív, Kedves hallgatóink, rohamosan telik az időnk, és már csak 10 perc van a műsorból, alig 10 perc, inkább 9. Szeretném ismertetni a helyi programokat, a helyi magyarság programja itt helyesebben, itt New Brunswickon. Um, az első, amivel szeretném kezdeni, az Balatoni Péter Zongora művész, aki ingyenes koncertet ad New Brunswickon az Amerikai Magyar Atléti klubban december 12-án este 8, 8 kor ez ezen a héten lesz tehát, a következő héten. A tudom másodika az péntek este. Azt is fontos megemlíteni, hogy előtte a klubban, mint mindig, vacsorát is felszolgálnak. A vacsora felszolgálása az este 6 órakor kezdődik, és az természetesen nem ingyenes. Ezután a következő műsor december 4-én lesz. A helyszín az szintén az amerikai magyar Atléta Klub délután 4 órakor, december 4-én. Azt hiszem, ezt könnyű lesz megjegyezni. 4 és 4 december 4-én délután 4 órakor a Cserkészek szervezésében lesz az idei Mikulás ünnepség. A következő hírünk az a New Brunswicki Magyar Alapítvány, tehát a Magyar Múzeumhoz tartozik. New Brunswickon nyílik meg, mint minden évben, tehát megrendezésre kerül a Nemzetközi Karácsonyfa Kiállítás idén, december 11-én. Tehát december 11-én nyílik meg az idei Nemzetközi Karácsonyfa Kiállítás a Magyar Múzeumban, New Brunswickon, a Somerset Streeten. Ez, ha jól tudom, mely január 10-e körülli időszakig fog tartani, általában addig tart. És a következő hír, és egyben az utolsó is, nem hír, hanem program, inkább így mondanám, ami szintén a Magyar Alapítvány, Magyar Múzeumban lesz megtartva, a Vershangja Irodalmi kor, Kör karácsonyi előadása. Ez december 17-én délután 4 órakor kezdődik. Tehát megismétlem, a Vershangja Irodalmi Kör karácsonyi előadása december 17-én délután 4 órakor, ez mindig egy nagyon jeles helyi rendezvény, amelyre csupa önkéntes, még New Yorkból is ide látogat és készül nagyon lelkesen. Ezt mindenkinek ajánljuk, mert ez mindenkinek megdobogtatja a szívét a karácsony előtti készületekben, és előbb hazudtam, mert van még egy hírem, még egy programról. A karácsonyi vigília, ami már majdnem 20 éve megy, a Szent László Római Katolikus Templomban, New Brunswickon, a Somerset street -en. Ez december 18-án lesz. Sajnos az időpont nem áll rendelkezésemre, de ha jól emlékszem, ez délután háromkor szokott kezdődni, de a következő héten majd a műsorban erre biztos fognak kitérni Sohár Istvánék, szóval kérem majd próbálják meg ezt leírni, amikor Istvánék közlik önökkel. Most pedig következzék még egy zeneszám a Bombon Együttestől. Ma és a szomszéd Is velünk tántól. Gyorsan fogynak Az üvegek Nézd már a kádban is valaki horkol Nagyon jó Hogy te is velük, vagy Segíts most Vajam De a bombanő egész éjjel a tükörnek pózol a részegkórus a sarokban egy régi múltát újra hangol nagyon jó hogy te is velünk vagy segíts most hajjabb a hangodat végre nézz a, néz, a dolgost neked szól hát veled kezd meg minden nagyon ról nekünk Édes érezd magad jól, a dal neked szól, hát veled meg minden bajodról, nekünk jó, rólunk szól, ez egy jó furi, hát édes magad Elérkeztünk a múlsor végéhez, köszönöm a figyelmüket, és szeretném arra is felhívni a figyelmüket, hogy jövő héten is hallgassák az adást. Sohár István és Harkó Gyöngyvér fogja önöket szórakoztatni. Én köszönöm szépen a figyelmüket, és az utolsó számokból elbúcsúznék önöktől, az Nagyferu és, és Bebe, a szám címe, azok a boldog, szép napok, és ezt azért választottam tulajdonképpen, mert ez a szám már egyszer nagy siker volt akkor, amikor... Az úgymond rendszerváltás megtörtént, és uh, elég humoros, hiszen arra utal, hogy, hogy azok a boldog, szép napok milyen jók, hogy elmúltak azok a boldog, szép napok, és azt hiszem, hogy ma is olyan korokat élünk, amikor mindannyian arra várunk, hogy ezt elénekelhessük úgy, hogy a gazdasági válságot magunk mögött tudjuk. Szóval ebből a számmal búcsúzok, kívánok meg kellemes estét, és jó hetet!